Fiul meu, tu oriunde și, și oricând puteai face, fă de apururi, nu mai pace. Că pe toți cei ce facia vor iubi și o vor lucra, spus Domnul că de fi lui se vor chema. Pacea lumii, fiul meu, e război cu Dumnezeu. Lumea dacă nu te place. Tu atunci cu El ai pace. Tu se cauți, da, iubitul meu, să te-npași cu Dumnezeu. Căci apoi de s-ar scula toată lumea contra ta, nu o să-ți